Навколо бункера кищило гамірне муравлисько. Чиновник щось вихоплював примруженим оком, подавшись уперед. Я подивився на Майдан. метляючи хустки, поблискуючи відра, порожевілі на сонці потилиці. Чого він шукає? На лицях стрільців блукали тіні з ніяковіння. Криш перебирав товстими незграбними пальцями, які колись знали чорну роботу, і криваві музолі. Та його не вчора відірвало від цієї стихії, стигло перелюцювати. Зараз це людина того жалюгідного сучасного гатунку, яка хитається між безоглядністю тупого виконавця і сумнівами невдахи. Чи потрібне те, що мене примушують робити? Чиновник не стане замислюватися, поки несправедливих порядків, доте такі при твердому ділі. Життя викидає їх за борт у години докорінних зрушень. Аж як наш сотенний ошатився», – писнув Богдан онук. «Чи паркувати мов дівка? Правдоборець нещасний». Сучий довго і гетко вилеявся а мики та волосожар. Показав би, як ставити приціли, не наварили б каші. А це пришкварився до них. ночне, не за мене». Хлопці дивилися оскілками, як на чужа Менеться. От кашлявшись і витерши з чола росинку поту, криж насунув на очі мазепенку та одумався і зняв її з голови. Завертів у руках. Грудним тихим голосом почав. «Панове громадство, прошу до уваги!» «А хто ти такий?» – заволали з гурту. Чиєсь сумління уже стало орця. «Не бачиш сотник?» «Цсс!» – зацитькали крикунів. «Панове, повітовий комісар уповноважив мене довести до вашого відома, що збори, толоки, церковні відправи з нинішнього дня припиняються, з тої причини, що епідемії. «Себто читальню церкву і хати на колодку?» видобувся наперед Микола Трач. «Такого, що зроду не траплялося», – охнула байдиха. «Читальня – марниця, а церква? Комуністами нас поробити? Прошу не злорічити», – сотник підняв шапку. «Село оголожується в стані карантину». Церкву ніхто не закриє, моліться, але по одному. В цей спосіб церква буде відчинена денно і ночно, але будемо наглядати, щоб строго по одному, а непокірних будемо обкладати штрафами. З хуторами як буде? Відрізаєте? У мене на хуторі родичі. При потребі буду виписувати перепустку, а як до толоки... Криш із помітним ваганням подивився навколо. «То ухвалено сей момент розійтись!» Юрба загула. «Дайте закінчити чоловікові цеглу! Недавно почали, ми всі вже заражені!» Сотник нахмурився, заграв з кулами. «Будемо допоминатися в залісі!» «По недомислу можна й не те втанути!» Криш оглянувся на чиновника, але витко передумав кликати його на підмогу і додав. Я ж казав, що розпорядився повітовий комісар. Хто не хоче напинати собі біди на голову, прошу шанувати владу. Раптом Гомін спав, ніби натовп пронизало електричним струмом. Всі скосили очі під гору. Я остовпів. З ліснічівки хитаючись Плівся метрів за сто, жовтий, як віск, з чорно заплямленою сорочкою, що трималася на одному рукаві з чорними плямами на голих грудях, ніби осліплений чоловік. Оцепинівши, юрба, сторожко дивилася, куди він зверне. Уярче на простанець до села. Крім Гривастюка, ніхто з приїжих не встиг побачити пораненого або робили вигляд, що не бачать. Криш читає інструкцію. «Підіть, хто? Заведіть у яр!» Зашужукали між рядами. «Песи, головці! Хлопці, що ж ви вирячилися? Сховайте! От люди!» Несподівано от гурту віддалилася